budeme tedy cestovat i my. Japonská cestovní kancelář Galaxy už nyní úspěšně prodává letenky pro čtyřnásobný oblet země v nově vyvíjeném raketoplánu, a to za pouhých 10 tisíc dolarů. Hm, nekupte to. A to už prosím není science fiction, to je skutečnost. A posloužím dalším údajem z denního tisku. Podle statistik Mezinárodního úřadu pro cestování v Hágu se plná na dovolených nás Evropanů dá zahrnout do oblasti takzvané sexuální turistiky. V Tajsku jsme snad už byli všichni. A tak teď chci ty, kteří přežili, upozornit na nebezpečí v oblastech mnohem vzdálenějších. Zítra už může být pozdě. Úvodní skrytou reklamu jsem skombinoval s povídky Johna Rasové, užitečné fráze pro turisty, a z povídky Williama Tena, Venuše a Sedmero po hlaví, kde se dnes ještě moc rád vrátím. Začneme ale opatrně, zlehka a hlavně něžně. Neboť právě taková je hrdinka povídky George Zebrovského a Jacka Dena, Poslíš lásku. pod rodasovým keřem. Jeho záře brhala na dívčí rysy tenké pramínky žlutého světla. Naslouchala. Její velké, jemňonce tvarované uši sbíraly zvuky tohoto světa a v jejich vyhodnocování se uech vyznala dokonale. Mezi zkušenostmi své mysli měla uloženo jen několik málo hlasitých zvuků a učili ji, aby se jich bála. Viděla, jak si má uši přikrýt velikými dlaněmi. Když nyní naslouchala, zaznamenala jen zvuky malých, živých věcí, připravujících se na čas temnoty. Svět tonul v míru. Nále se posadila. Zcela probraná a naplněná strachem. Na krátký okamžik uslyšela dunění tak ostré a pronikavé, že i tráva sakvr kolem změnila barvu. Na vytěšené trávě přistál malý letoun. Uhech vnímala, jak se jí půda pod nohama lehonce chvíje. Opatrně vykoukla z úkrytu. Slunce už bylo velice nízko, když uviděla, jak ze stříbrného letounu lezou dvě postavy. Ty zvuky nemohly být nějakým voláním, pomyslela si, tedy příliš drsné. Ten bolestivý zvuk k ní přišel od té nové věci a na jí zabušil do spánku a byl pryč. Prohlížela si tvora, který se k ní blížil a přemítala, proč má na hlavě tu průhlednou věc. Rozeznala, že se na ní usmívá. Ten druhý přišel za ním, a jako by v odpověď na její skryté přání si oba sejmuli přihlby. Ten první byl natolik pohledný, že by vyvolal žárlivost kterékoliv samice z Ty Vypadal tak rostomile. Je kvalitní. Pokusí se nechat si ho pro sebe. Dotkla se jeho ruky. Bez rukavic byla podezřele teplá a ujech se stáhla. Na to stala a naznačila mu, aby ji následoval. Máchla rukou na druhého, aby šel pryč, ale on nešel. Nerozuměl jí snad. Udivilo jí to. Všichni staří učí těm týž pravidlům. Učinila snad něco špatně. Myslím, že chce tebe a já, že mám vypadnout. No to je dobrý. Zaslechla, jak z jeho úst vychází ten drásavý zvuk a přitiskla si ruce k hlavě, která jí zabolela. Ten zvuk byl tak vysoký a drsný, tak odlišný od tichého světa, který o ní pečoval a poskytoval potravu. Bolestivý zvuk projel celým tělem a Uech se neovladatelně otřásla. Agonie běžela po všech nervových vláknech a vybuchovala v hlavě. No jo, úplně jak ty naše ženský, když to ně přijde. To řekl její oblíbenec. Utíkej, křičel na ní celý svět. Bolest, zvuk se ještě zhoršil. O tělo se jí pokoušela křeč. Mohl by takový zvuk mít vůbec nějaký význam? Slunce už bylo téměř za obzorem a temný čas ticha se rychle blížil. Tě dva muži na ní dělali nějaké posunky. Spatřila, jak se její chrty pohybují. A bolest, zvuk znovu dorazil k jejím uším. Obrátila se a začala prchat ke kůl. Hej, krásko! Neutíkej, sakra! Počkej na nás, lásko! Bolest. Zvuk letěl za ní. Hrozný zvuk. Co to je lásko? Na vrcholku kopce se zhroutila. Otočila se na záda aby viděla na nebe plné hvězd A naposledy pocítila psa pod svými lopatkami Její tělo se ještě jednou zachvělo tím bolestivým zvukem A zůstalo tiše. leže. Po je vám jasné když mluvíte s jemnou bytostí ženského pohlaví, vedlivě važte nejen slova, ale i tón a intenzitu svého hlasu. A to nejen ve vesmíru, ale třeba i na zemi. Výchovnou roli literatury rozhodně nemíníme v popčteníčku zanedbávat. <hým> Nebojte se pro Bůh ale nějakého suchého mentorování. To následující úryvek bude z docela jiného soudku. Ještě, že teď nemůžete vidět, jak se červenám. Povídku Adama Franka jsem totiž našel v časopisu pro pány. Kristoval jsem fotografiemi nesudných slečen samozřejmě jen kvůli tomu, že jsem uvěřil natolik důvěryhodnému zdroji, jakým bezesporuje je klasik science fiction Kurt Vonnegut Jr. Jeho slavný fiktivní spisovatel Kildegord Traut totiž tiskne své povídky výhradně v druhořadých pornografických časopisech. Povídka Azyl sice nebyla zrovna v druhořadém časopise a není pornografická, ale jinak má s Trautovými, vlastně vonegatovými, lehtivými náměty leda co společné. Já, sakra, vím, že někam se po přistání zašít museli. Viděl jsem v TV vetřelce. Nejsem zapedněnec jako ti slepíši z NASA, pro který jediný létající talíř je ten se špagetama, co jim večer servíruje nakrknutá ženuška až do těch jejich povýšených ksichtů. A taky je mi jasný, že si ti mimozemšťani pro svůj pozemský azyl vybrali to nejfajnovější místečko ve vesmíru. Místečko... Jako čerstvej, sladkej, zrovna rozkrojenej fík. Já tam přistávám dobrých sedm roků. A i když je to jen malý krok pro lidstvo, je to ten nejbáječnější krok pro mě a pro Myru. Tohle báječný nebylo. Vesmírný to bylo, ale v duchu Apola 13. Když mi to Mira řekla, Hleděl jsem na ni dobrou minutu jako evropský přistěhovalec na desetidolarovku. Kam, že přistáli, koktal jsem. Ale však víš, gení. Nete, abych se červenala. Budeš rudá, jak krocan až tebou za třebu, aby se zprobudila. Ale opatrně, gení. Jsou hrozně citliví. tě ze mě nevytřepeš. Johnsonovi slepice jim se zoblatuje jejich raketu a tak si schovali do mě. Kam? Do mě! Potřebují prý stabilní prostředí a teplotu. Jasně. Jasně, jak to sakra, tak dobře víš? Vždyť ty neumíš pořádně ani anglicky, ty mexikánko bláznivá. Dorozumívají se se mnou dotykem. Jsou hrozně jemný. Já jsem taky jemnej, jak mexický sedlo, ale tohle už jsem nevydržel. Hodil jsem po ní prázdnou plechovku od piva Coleman a vyrazil na ulici a přes ulici do baru. Doktor Holbert seděl jako vždy zády k televizi, protože reklamy najídlo ho prý mučí k smrti. A když mě viděl vytočenýho, jeho myší obličejíček se rozzářil radostí. A co pak, genii? Průšvih? Přímo vesmírnej, doktore. svěste se, hochu. V tyhle díře je nuda jak v porno, pořád to samý. Nic pro starýho poctivého může vědět. Ovšem, když jsem tak učinil, už se tak radostně netvářil. Hodil do sebe hrst buráků, protože ty jsou v tomhle baru zadarmo, a nasadil slavnostní výraz. Gejí člověče, myslím, že byste měl objednat dva bely. Na no. oslavu, samozřejmě. Tohle je velký krok pro lidstvo. A pro mě poslední krok do propasti, sakra! Taklejte, geni, teď se to nehodí, když vaše žena byla obdařena posláním věru posvátným. A netrapte se, hochu. Každý moudrý člověk přece věděl, že jednou musí přistát. Můžou za to ti zatracení pisáci. Všechno, co napsali, se nakonec stalo. A o tomhle psal už ten drahoušek Miller. Ten zlodějský pekař na šestý ulici. Spisovatel Henry Miller geni, Velký vizionář. Jen poslouchejte. Co vůbec znamená láska a nenávist, zoufalství, lítost, hněv, hnust, když je porovnáme s cizoložstvím planet? Kdybych měl toho Millera po ruce, už jsem trčel v St. Quentinu za vraždu prvního stupně. Ale já... Já nemohl zabít ani ty mrňavý kosmický šmíráky. Snad bych je mohl zažalovat za zneužití mýho soukromýho vlastnictví. Ale když to ohlásím šerifovi, do hodiny bude plnej parák novinářů, kteří budou měře strkat do ruky šeky a pocukni foťáky. Kalhotky mí ženy budou na prvních stránkách novin vedle Borise Jelcina, Tibetského Dalajlámy. FBI do ní narve plno mikrofonů. Prezident pronese do jejího lůna půlhodinový proslov, němž dvakrát spomene Abé Lincolna. Rusy se jí pokusí unést obří matrošce. Židé ji utopí i celou expedicí v Mikve, svatý otec přispěchá s Kropenkou. Ne a ne a ne. Ano, ano, ano. Humor je kořením, jehož slánky mají spisovatele science fiction vždy hbitě po ruce. Snadže píší o tak smrtelně vážných věcech. Předchozí dvě povídky měly vymezit prostor. Jedná setkání nemusí být vždy tak průzračně jednoduchá, jak jsme slyšeli dosud. To napovídá už její název ve a sedméro pohlaví. V knize sedmic stojí psán, Když pluch potká plucha, mluví spolu o pohlavě. svolají poradu, vyberou koordinátora a za a radosti vejdou v prospěšný stav manželství. Druhá mocnina sedmi je čtyřicet devět. To byl má drahá dítka mý, nespočetný, avšak rozmanití potomkové, toto byl citát, jež jsem zvolil poté, co jsem obdržel poselství, že lidé, kteří nás kdysi jako první na Venuši navštívili, si konečně vzpomněli na slib daným našim předkům, a vyslali kulturního emisara, aby nás vedl na těžké cestě k civilizaci. Když jsem vstoupil, Haugen spočíval ve své raketě na židli. Židle to je. To je. No, o tom snad až někdy později. V ruce držel láhev v Každou chvíli prováděl s to, co se nedá popsat jinak než aktem kopulace. Jenom mi není jasné, jaký užitek má z toho aktu Lahvisty. Hello! Vítej u nás! Vlastně, u vás! <laughs> Připomínáš mi pavouky, které jsem občas viděl po pořádném flámu. <laughs> Víš, proč jsem tady? Ste Hogan šlechter z Hollywoodu, Kalifornie, USA země. A přišel jste nás vyvést z propasti tmářství na moudrosti. Moudrosti! Šoupli mě do penze! Velkýho Hougena! Producenta a režiséra! Lunární milostný písně! Mně! <laughs> Točil jsem jim jednu ságu za druhou. Nejskvělejší stereo, co kdy Hollywood viděl a cítil. Sebral jsem je na ulici, nadělal z nich hvězdy. A nakonec... nakonec sakra tohle, prý stárnu. sonny Gellnhooper, a to si říká kamarád, myslíš, že je mizerný job u Meziplanetární kulturní komise. A já potom zjistím, že jsem už blůňknul do Pele kontinentu. A mám s sebou nádobí na stereo pro zvířata jako ty, o kterých polovina biologů tvrdí, že nemůžou existovat. Vynikající křev, sakra! Hej ty, víš vůbec, co to je stereo? Domnívám se, že nezbytná součást průmyslové civilizace. Přesně. Stereo. jsou základem všeho. Hele, jedno ti pustím. Zatímco Hogan dál kopuloval s lahvými já v první děsivý den naší civilizace zhlédl na obrazovce své první video. Pojednávalo o jejich dvou pohlavích. Představitelé těchto dvou pohlaví, muž Louis Trescott a dívka Bettina Brembelová, byli protagonisty. Příběh líčil jejich úsilí z pouce a sněz vejce mnoha složitým komplikacím, ale nakonec všechny překážky překonali, spojili se a mohli se rozmnožovat. E, díky jakému si opomenutí bohužel skončil příběh dřív, než došlo ke skutečnému snesení vejce. hledíš, co? Tohle má pravý autentický šlestrtrepovský šmak. Literatura, hudba, malířství. Víš, co si s nima můžete? Stereo obsahuje všecka umění dohromady a předkládá to masám v jediným kolosálním balíku. Takže bez Sterea, kde byste byli? Kde? Nikde. Vůbec nikde. Hm, možná někde tady v křoví to projde, ale nakonec rozhodne kvalita. Musíte zaskórovat nějakým Oscarem. A předvést kritikům, že vám jde jak o kasovní trhák, tak o velký umění. A starý dobrý švestrép to předvede znovu třeba mezi pavoukama. Pokud jde o umění, který má udělat díru do světa vždycky tvrdím, dejte mi poctivou zamilovanou historku. Takže, jak to u vás vypadá s milostným životem? A nesty se sakrá? Můj pane. Odpověď na tuto otázku je poněkud komplikovanější. Ale, Drék, dostat se na kořen problému chce obchodníka a umělce v jedné osobě. Pozor, každým coulem umělce. Takže začneme třeba takhle. Jak se ty vaše dvě pohlaví jmenujou? V tom je právě ten problém. My nemáme dvě pohlaví. Aha, vy jste ty, takový tamty, co v takové situaci asi moc konfliktu nebude, no jo? S jedním pohlavím ne. Můj pane, chtěl jsem říct, že máme víc než dvě pohlaví. Cože? To myslíš jako u včel? Dělnice, trubci a královny? My, puchové, máme sedm pohlaví. Cože? Jsou to podle pořadí v knize sedmic, Selb, mlem, tkan, gůl. Sedm pohlaví. To se nám to teda trochu komplikuje, sakra. K to, bychom vymýšleli milostnou historku? Se sedmi pohlavíma? Nevím, jak vám, přátelé, ale mně stačí k občasnému zoufalství svět s pohlavími dvěma. I když na druhé straně představa, že i té radosti by mohlo být tři a půlkrát více. <laughs> ale konec legrácek, protože kontakty naší civilizace s civilizacemi jinými jen málo kdy končívají dobře. Velký režisér své stereo ze života tvorů, kterých se musí sejít k aktu lásky 7, Samozřejmě natočí. A jako správné božstvo samozřejmě zase odletí, nechává je nebohým pluchům sobě relikví i milostný manuál své stereo. V tom se pluchové a pluchky, pro další pohlaví nemá náš jazyk zatím rody, urážejí, nenávidí, žárlí, podvádějí a tak dále, a tak dá. Jen si vzpomeňte. <hým> samozřejmě, že ne na sebe, ale na hollywoodské filmy. Z uměleckého hlediska tomu nechybí ani chloup. Způsob, jak jsem zvládl to finále, kdy se do toho pustí i bez koordinátora, rozhodně připomíná Čeplina v období Hulky s lehkým náznakem bratrů Marxových a Vittoria de Sicy. A vy, plušáci, vám už jen zbývá podle toho žít. Nebo zemřít. Což dodávám jako varování pro všechny, kteří se pokoušejí žít podle nějakého sterea. Ať už je to to hollywoodské, nebo třeba i to naše. Na ty pravé milostné triky chvaty a plná slova asi budete muset přijít sami. Bojím se po dnešním popčteníčku ještě cokoliv doporučovat, ale, ale ten vychovatel ve mně mi přece jen nedá. Takže rada poslední. Začněte raději na zemi a dělejte to po svém. Panka houbina šasta dvepa je věčná. Zatímco vypomíneme. A už brzmi, jakkoliv vyníráme. Rozhodně nevyřešíme tento problém odporným naprosto ostudným způsobem, k němuž se dnes uchyluje víc a víc pás mladých. Mám na mysli předšlestotropovské zvrácené rodiny o sedm pohlavých, o nichž nemá smysl se vůbec zmiňovat. Lidstvo své sexuální problémy díky starou vyřešilo a dnes odhájí hvězdy z cesty. My je musíme řešit také, nebo vymzít jako rasa. Avšak civilizovaná rasa. Něčko připravilo a uvažilo ludvík nímec. Jaroslav Hudka. Samo mluví se hodbou.